Ergatik hori dugu programa berezi hau? Eguno, Samira, gaur euskal, euskal herriko eta euskara hitz egiten diren munduko leku desberdinetan nazioarteko euskera eguna ospatzen delako. Euskal herrian ez ezik munduko beste hainbat batxokotan ere ospatzen da euskararen nazioarteko eguna. Jakin badakigu mesikon Bartzelonan, Washingtonen, Buenos Airesen eta Parisen ereo Euskara ospatzen da. Habenduaren irua. Egun hau Francisco Xavierren egunean ospatzen da. Mila bederatzeun eta berrogeita bederatzean Euskoik esarri ez, zuen egun hau euskararen nazioarteko egun gizara. Bila bederatzi egun eta berrogeitaz, bostean eusko jauzlaritzak eta euskal txain diak bat eginik euskararen nazioarteko eguna urtero ospatxea erabaki zuten. <tusurra> Aurrera jarraituko dugu. Eneko eta izotzek ingelezeko tartetxoaz ardoratuko dira. Ionan eguraldiaz ardoratuko da. Izar gute berri emango digu. Olaia iratetanekok azmakizunak ezango dizkigute. Izotzek goarko albistea eskainiko digu. Enekok txilaru egine nolertia erristatuko digu. Olaia urrezko zaldia ezango digu. Izarro gaurko iratxaiaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta nizamira iratxai honen ezataria izango naiz. Beraz azteko ingelezeko tartarekin uste zaituztegu. Good morning, neko Good morning, friends. Good morning. How are you today? I'm fine, I'm fine, too. Are you ready for news? Yes, of course. Today is 3rd December 2015 is the International Day of the Basque Language. Yes, it's fun. Can you tell me what the waiter likes to It is sunny and cool Do you know what for lunch? Yes, of course. For starters, white beach with vegetables. For main course, coffee with salad. For dessert, costa. Do you like the dessert? Yes, it's yummy. Ok, let's continue with the guided program. Bye, Bye, see you! Thank you, neketa izotz. Horai nionan, esango diguzut Seguraldi agiten duen gaur? Gaur, amala hurra markatzen ditugur eskolako termometroak. Bera, seguraldi epela dugu gaur. Egun naguskitzua izango da. Aixeak egoikialdeti joko du indaran diri. Gabe eta ez dauririk espero. Euguraldi aleren atalarekin amaitseko gomendio bat aprobetsa ezazu asteburu buru honetan, honetan duen euguraldi hona. Datoran asterako eurria hueltatuko da eta... eta jarraian urte betetzeak. Izano zango dizkigu zu garkurte betetzeak, gaurkin aurutari betetze aldu? Bai, gaur bi humek betetzen dituzte. Alondra zirpazi bigarren amailakoak saspi urte betetzen ditu. Eneko mazor nirugarren amailakoak sorti urte betetzen ditu. Eta aukera probetzatuko dut, joan astean eta aste honetan urteak betetzen duenei zorion txeko. Aimar San Migueli zeigarren bemailakoari, hogeita lauan amaika urte betetzen dituelako. Denizko estari bigarren amailakoari, hogeita bostean zazpi urte bete dituelako. Aimar Cisari zeigarren amailakoari, hoita bostean hamaika urte bete diulako Hoian tribaki bozgarren amailaakoari hogeita zazpian hamar urte bete dittulko Iban Rodríguezi segarren bebaakoari hoita zazpian hamaika urte bete dituelako Urta askotarako a Londraeneko hamar denis zamar hobian eta oiban Urta askotarako den oi! Adire aste kuaz bakisu da ebaitza ke izango Lerego azbakisuda 0, bigarren azbakisuda A letra. Lerego galdera urte bat edo bi, bigarren galdera A letra. Lugarre galdera A. Lagorre galdera Aribaliak. Gaberlea <tus> aosi sandi da. Elenguatik legraba haslea Ane Fernanda Bigarren be mailakoa. Bigarren zikloigarbatzea Eneko bat hon hirugarrena mailakoa. Hirugarren zikloigarbatzea Senbastean o campo. Zigarena mailakoa. Zorionak. Hoi, orain haste honetako amakizune txanda. Hola berlereguaz bakizura, pipitaki, papataki, zeotededordaki, zer da, zer da gurutx zuri bat eta iza berde bat horri gorri batean bargotuta, berrero repikatuko dut, addeegot, Zer da, zer da gurutx zuri bat, eta iza berde bat, horri gorri batean bargotuta! Gopi garren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerotreden nordaki Z Izkuntza zaharra zabaldu nahi dugu, eta auskaldunok izkuntza horretan hitz egin behar du. zer da? Berriro izango dut, adiegon, izkuntza zaharra zabaldu nahi dugu, eta auskaldunok izkuntza horretan hitz egin behar dugu, zer da? due eran tunak kontinatzi eta gero kostontzira bota ez batzen du zuen jarraian gai desberdiren buruzko gure beste txikita parteatzen. Izo ezango digo zu e zer Milakak itali antolatu dira, maingurua erantziketa, daierrak, azokak, motan berdenetako ikuskizunaz, aurkezpen. Euskal herriko bazter guztietan eta diasporetan, haura, euskal herritik kampu euskalaz hitzagiten ninen lekuetan, euskara bultzatu eta omen txeko. Euskal dun berria euskararen euron. 2000 20 eta marrean, euskar parlamentua honako aldera ezker onartu zute. Euskarara, euskara, euskar bizartearen ondarea da, horri ze batik, behar da euskara saintzea eta Euskararen ezagutza eta edabileran au, au, au, au so zendo eta irukuribarria eman gira urte lotan. Edik beharko menukea leguen berezi bat euskaraz gari txeko txoko guztioko. Etxean eta kalean, eskolan eta taberna launekin eta familiarekin. Nogiko lehen nire zeuden kinten I got it. erabedezea, zerk egin tendu gure naziotasuna, zerk dizi gaitu, zerk bere izten gaitu, zerk tematen digu gure euskal ez dester. Euskalak egin euskal herria, euskalak Ez beste. Uskarak bizi raik, bizi du Euskara herria. Uskarak lugatzen du eta Euskara herria pizbadari uskarak piztuko du. Eskerrik asko neko. Hola, llamese desde Taurain. Urrezko esaldia, enzunariz! Urrezko esaldia, enzunariz! Ni izan naiz, ni izan naiz, entunondo, ni izan naiz, errepikatu nirekin batera, ni izan ni izan ni izan Izin duzuea aztua, itzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Hemendik aurrera, erresa izango da. Euskerazni ni izan naiz, ezatea. Ezkerrik asko laia, bukatzeko hogar koratxaiaren inguruko galderak. Ezango dizkiguzu, erne egon, izaro, zango dizkiguzu. Lehen... Lehenengo galdera, zer auspatzen daga gaur bigarren galdera. Zein izan daurrezko ezaldia, Hirugarren galdera. Zein idaz leki du olerkia, laugarren galdera. Nola ditzen dira Euskal Herriti Kampuskarazitze giten diren lekuak? Lehenengo galdera, zer auspatzen daga aur, bigarren galdera. Zein izan da horrezko ezaldia, galdera. Zein idazleki gatzi du olerkia, iogarren galdera. Nola ditzen dira euskal herritik kanpo, euskal asitze egiten diren lekuak? Ezkerrik asko izaru, hemen amaitzen da gure kargutza igatza joa astea ere gurekin izango zeretelakoan agure eta ondo izan, entzule ondo lagunak. Gaukoz gurea egin du, ondo pasatu zelutelakoan. Agur! A, ah, ezkerrik asko ezkalun berriei, euskararen topalak izateagatik. A, eta, ah, eta gogoratu, zi, zi, zi, burtozoan euskarazitxeketik. Thank you.